Megvörték a ludad büntelen, Megették a húsát sütelem, Megették tüdejét májáját, Ölelem, angyalom, dereka, Megették tüdejét májáját, Ölelem, angyalom, derekát. Elmeszedtem ujjam, jaj, de fáj, Fa levele, gyógyítsd meg, Kedves kis angyalom, csókolj meg. Füge fa levele, meg, Kedves kis angyalom, csókolj meg. Akkor szép az erdő, mikor zör, Mikor a vadgalom benne elkör. A vadgalom olyan, mint a Este jár az ő párja után. A vaggalamb mint a lány. Este jár az ő párja után. Este kujvál a babó, a magó, mert ő néki nem való. Este verrad meg a lelgénynek, ahol ágyat vetnek szegénynek. Este verrad meg a legénynek, ahol ágyat vett már szegénynek. Felszálltott a király udvarát, de belé rózsát, violát. Tudja meg a király felséget, mi terem a magyar szívébe. Tudja meg, mi terem a magyar szívébe.